בעזרת השם, נקוטי מאורן תניאנה, תורה ס' עד תורה ס' ז' כולל. תורה ס' כשיש מלחמות בעולם, השכל מחייב שיהיה עקרות. כי נתעורר הקללה של קין, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף ט' כוחה לך, על ידי השפיכות דמים שיש בעולם. כי קהילה זו נאמרה על שפיכות דמים. כי האדמה היא חייבת בזה כשיש שפיכות דמים. כי הגשמים נעשים על ידי העדים העולים מן הארץ, כמו שכתוב, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. כי מן העדים העולים מן הארץ מזה נעשים גשמים. וכשיש מלחמות ושפיכות דמים, אזי נעשה מן העדים הנ"ל שפיכות דמים. בזה שכתוב, ותגר את בני ישראל על ידי חרב בעת אדם. היינו, בחינת אדים הנ"ל, שעל אדם נעשה שפיכות דמים. וכן בכמה אומות, מצרים והמון ומואב, כשניבא על מפלתם, נאמר שם בעת אדם, בחינת אדים הנ"ל, שעל אדם נעשה שפיכות דמים כנ"ל. ועל כן, כשיש מלחמות ושפיכות דמים, אזי האדמה נותנת כוחה לשם. כי מן העדים העולים ממנה נעשה שפיכות דמים ועל כן אין יורדים גשמים, כי גשמים נעשים מן העדים ועכשיו נעשה מן העדים עניין אחר, דהיין לשפיכות דמים, כנ"ל וזה שאמר רותם זכרונם לברכה בשעת גשמים אפילו גייסות פוסקות בו כי כשיש גשמים נפסקים הגייסות למלחמות כנ"ל ולזה מקושר מה שאמר רותם זכרונם לברכה כשהיה רבי עקיבא בתפיסה, אמר לו רבי שמעון בן יוחאי, רבי למדני תורה, ואם לאו אני אומר ליוחאי אבא, ומוסרך למלכות. והדברים תמוהים מאוד מאוד, שרבי שמעון יאמר כדברים האלה לרבו, שימסרו למלכות. וגם, כמסתמה, כשרבי עקיבא רבו לא רצה ללמדו, בוודאי כיוון לטובה, וגם הלא כבר היה תפוס בתפיסה, ומה ימסרו עוד? אך דע כי גם על ידי מי שאומר תורה ברבים ושומעים תלמידים שאינם מבונים על ידי זה בא גם כן עצירת גשמים כי על ידי כבוד התורה בגשמים ובחינת כבוד השם נראה בענן ועל ידי הענן בגשמים וזה בחינת אל הכבוד יראים השם על מים רבים היינו בחינת גשמים שבאים על ידי כבוד השם, בחינת כבוד התורה ועל לומד תורה לתלמיד שאינו הגון, אמרו רבותינו זכרונם לברכה שהוא כזורק אבן למרקוליס. ופרשמו רבותינו זכרונם לברכה, שמרקוליס פירושו מרקילוס, היינו חילוף הכבוד, נמצא, כשלומד תורה לתלמיד שאינו הגון, הוא הפך הכבוד, שעל באים גשמים. וזה בחינה עד כמתה בקציר, כן לא נבע לכסיל כבוד. היינו, כשלומד תורה לתלמיד שאינו הגון, שזה בחינת נותן לכסיל כבוד, שנותן כבוד התורה לכסיל, זה היינו תלמיד שאינו הגון, והידי זה מקלקל הגשמים. וזהו כמטר בקציר. היינו, קלקול הגשמים שיורדין שלא בהונתן. כי בשעת הקציר, אזי אדרבה מזיק המטר. כן, לא נווה לכסיל כבוד, כי ידי זה בעצמו קלקול הגשמים כנ"ל. וזה שאמר רבי שמעון בן יאכל רבי עקיבא, למדני תורה ואם לאו אני אומר וכולי, כי רבי עקיבא היה מקהיל קהילות ודורש ברבים. וסבר רבי שמעון שמפני זה נתפס בתפיסה, מחמת שהיה דורש ברבים, ושמעו בני אדם שאינם מוגנים, כי על ידי חידושי תורה שמגלים, על ידי זה נמשך אלוקות כביכול, כמו שכתוב, ויקחו לי תרומה, היינו, כתרצו לי כך ולהמשיך אותי, אי אפשר לבקיעים. ועל ידי התורה, כי על ידי התורה ממשיכין אותו כביכול. ולהיכן נמשך אלוקות? בתוך מוח השומע. ואף על פי שזוהו תפיסה כביכול, בבחינת מלך אסור ברעתים ברעיתי מוחין, אסור די כא, שמה שנמשך אלוקותו יתברך כביכול ברעיתי מוחין, ובחינת תפיסה, בחינת שביט השבי. אף על פי כן, וניחא להשם יתברך שנמשך כביכול על ידי התורה, אף על פי שהוא בחינת תפיסה. אבל כשלומד תורה לתלמיד שאינו הגון, וממשיך אלוקותו להתברך לתוך מוח שלו, זה תפיסה ממש, ועל כן עונשו תפיסה. ועל כן סבר רבי שמעון בן יוחאי, שעל ידי זה נתפס רבי עקיבא בתפיסה כנעד. כי על ידי התפיסה ייתקן, ויזדקרו דיבורים שהכניס לתלמידים שאינם הגונים, בבחינת ואתם יאסרו ויבחנו דבריכם. ועל כן אמר רבי שמעון בן יוחאי לרבי עקיבא שילמדנו תורה. ועל ידי זה שילמד עתה ורבי שמעון בן יוחאי, על ידי זה יתקן פגם הנ"ל שלמד תורה לתלמידים שאינם מגונים. ואם לאו אני אומר וכו', אני אומר די היינו שרבי שמעון אמר לרבי עקיבא שאם אינו רוצה ללמדו תורה, אזי אני אומר תורה. וזהו אני אומר לאורחי אבא, כי כל חידושי התורה שמגלין, על ידי זה מגלין חסדים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל המונע תלמידו מלשמשו, כאילו מונע ממנו חסד. שנאמר, למעש מרעהו חסד. ויש בכל אחד חסדים וגבורות, חסדים מצד האב וכולי. באבי עקיבא לא היה לו מצד האב חסדים, ולא היה לו זכות אבות. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שלא רצו למנותו נשיא לרבי עקיבא, משום דלת לזכות אבות. וסבר רבי שמעון שרבי עקיבא אין רוצה לומר תורה מחמת זה, מחמת שאין לו חסדים מצד אב. אבל רבי שמעון בן יוחאי בוודאי היה לו חסדים מצד אביו, רבי יוחאי, שהיה גדול בישראל. ועל כן אמר רבי שמעון ואם לאו, אני אומר ליחאי אבא, היינו שאני אומר להתורה שהוא בחינת יוחאי אבא, בחינת החסדים מצד האב, שמשם התגלות התורה, כי התגלות התורה הוא התגלות החסדים כנ"ל. וזהו, ומוסרך למלכות. כי רבי שמעון אמר, שזה אשר רבי עקיבא אינו רוצה לומר תורה ולגלות החסדים, ועל ידי התגלות החסדים, על ידי התורה שלמד תורה לתלמידים שאינם הגונים, אך רבי עקיבא אינו רוצה לגלות חידושי תורה ולגלות החסדים, מחמת שאינו חסדים מצד אב. ורבי שמעון אמר שזה רק מחמת הניווט של רבי עקיבא, שמחמת הנווטנותו של רבי עקיבא הוא סובר שאין יכול לגלות תורה, מחמת שאינו חסדים מצד אב ואין יכול לתקן פגם הנ"ל, כי אם על ידי התפיסה. כי התפיסה הוא תיקון וזיכוך לדיבורים כנ"ל. אבל באמת רבי עקיבא הוא רבי גדול כזה שיש לו חסדים מצד עצמו ואין צלך לזכות אבות כלל. ויכול רבי עקיבא לגלות תורה על ידי החסדים שיש לו מצד עצמו לבד ועל ידי לתקן פגם הנ"ל כנ"ל. ועל כן אמר רבי שמעון אני אומר וכולי היינו שאני אומר לתורה שיש לי חסדים מצד האב ועל ידי זה יביא את רבי עקיבא לתוך בחינת גדלות עד שיוכרח רבי עקיבא בעל כורחו לומר תורה כי באמת רבי עקיבא יכול בוודאי לגלות תורה אף על פי שאין לו זכות אבות כי רבי עקיבא גדול כל כך שיכול לגלות תורה על ידי חסדים שיש לו מצד עצמו רק שהוא ענב ועל ידי שיגלה רבי שמעון תלמידו תורה שהוא יש לו חסדים מצד האב על ידי זה יביא את רבי עקיבא לבחינת גדלות. עד שיוכרח בעל כורחו לומר תורה, אף על פי שאינו רוצה. וזהו, ואם לאו, היינו שאמר רבי רבי עקיבא, אם אין אתה רוצה לומר תורה, וזהו מחמת ענותנותך, אנ אזי אני אומר לירוחי אבא, היינו שאני אומר תורה, כי יש לי חסדים מצד האב כנ"ל. למלכות, היינו שיביאו אותך והן סורך בעל כורךך למלכות לבחינת גדלות ותהיה מוכרח בעל כורךך לגלות תורה שהתגלות החסדים כנ"ל. כי שרבי שמעון בן יוחאי תלמידו יאמר תורה, על ידי שיביא את רבי עקיבא לבחינת גדלות בעל כורךו ויוכרח לומר תורה שהוא התגלות החסדים שהוא תיקון גם הנ"ל ולא ביאר איך על ידי התגלות התורה שמגלה חסדים, על ידי זה יתקן פגם הנ"ל. גם לא ביאר איך על ידי התלמיד שיש לו זכות אבות, כשמגלה תורה, על ידי זה יהיה רבו מוכרח לבוא בגדלות ולומר תורה. וזהו מסריכה למלכות, מסירה ולשון בעל כורחו, כמו שכתוב, וימסרו מאלפי ישראל, פרש רש"י, שנמסרו בעל כורחם. כי רבי שמעון בן יוחאי יביא את רבי עקיבא בעל כורחו לבחינת גדלות על ידי שהוא יאמר תורה כנ"ל. תורה ס"א. השם יתברך למעלה מהזמן, כמובן. וזה העניין הוא באמת דבר נפלא ונעלה מאוד, ואי אפשר להבין זאת בשכל אנושי. אך דע, שעיקר הזמן הוא רק מחמת שאין מבינים. דהיינו מחמת ששכלנו הוא קטן כי כל מה שהשכל גדול ביותר הזמן נקטן ונתבטל ביותר כי בחלום שאז השכל נסתלק ואין לו רק כוח המדהמן אזי ברבע שעה יכולים לעבור כל השבעים שנה כאשר נדמה בחלום שעובר והולך כמה וכמה זמנים בשעה מועטת מאוד ואחר כך כשנתעוררים מהשינה אזי רואים שכל אלו הזמנים והשבעים שנה שעברו בחלום הוא זמן מועט מאוד באמת. וזה מחמת שאחר כך בהקיץ, אז חוזר השכל אליו, ואצל השכל כל אלו השבעים שנה שעברו בחלום, הם רק שבע שעה אצלו. רק שבעים שנה ממש, הם שבעים שנה גם אצל השכל שלנו. ובאמת, והשכל הגבוה למעלה משכלנו, גם מה שנחשב אצלם הם שבעים שנה ממש, הוא גם כן רק רבע שעה או פחות. כי כמו שאנו רואים שיכולים לעבור שבעים שנה בחלום, ובאמת אנו יודעים אחר כך בשכל שלנו שהוא רק רבע שעה, כמו כן ממש מה שנחשב לפי שכלנו שבעים שנה ממש, ובשכל הגבוה למעלה יותר רק רבע שעה, רק שאין אנו מבינים זאת, כי גם בחלום, אם היה אחד בא אצלו בשעת החלום, והיה אומר לו שכל זה שנדמה לו שעוברים ימים ושנים, שבאמת אינם כלום, והכל הוא רק רבע בוודאי לא היה מאמין לו כלל, כי לפי הדמיון שבחלום נדמה לו שעוברים ימים ושנים ממש. כמו כן ממש, אף על פי שאצלנו, לפי שכלנו, נדמה לנו זמן של שבעים שנה, בשכל הגדול יותר הוא רק רבע שעה, וכן למעלה-מעלה, שבשכל שהוא גבוה עוד יותר למעלה, גם אותו הזמן שבשכל הגבוה משכלנו אינו נחשב שם, בשכל הגבוה עוד יותר, רק לזמן מועט ופחות מאוד. וכן למעלה-מעלה. עד אשר יש שכל גבוה כל כך, ששם כל הזמן כולו אינו נחשב כלל. כי מחמת גודל השכל, מאוד, כל הזמן אין ואפס לגמרי. כמו שאצלנו השבעים שנה שעוברים בחלום, הם רק רבע שעה באמת כנ"ל. כמו כן יש שכל למעלה משכל, עד שהזמן יתבטא לגמרי. בערכי משיח שעבר על מה שעבר מיום בריאת העולם, וסבל מה שסבל. ואחר כל זה בסוף יאמר לו השם יתברך בני אתה אני היום אליטיך והדבר תמוה ונפלא מאוד לכאורה אך כל זה מחמת גודל עוצם שכלו של משיח לפי גודל מדרגתו שיוחז אז ומחמת הפלגת עוצם מעלת שכלו שיגדל אז מאוד מאוד על כן יהיה כל הזמן שעבר עליו יום בריאת העולם עד אותו הזמן כולו אין ואפס ממש ויהיה ממש כאילו נולד היום, כי יתבטל כל הזמן בשכלו שיהיה גדול מאוד ועל כן יאמר לו השם H'M יברך אני היום ילמתי לך היום ממש כי כל הזמן שעבר עין ואפס לגמרי כנ"ל. וכן אנו רואים במקום גם כן שהבעל כוח יכול לעבור מקום גדול בשעה מועטת נמצא שאצלו כל זה המקום הוא קטן ואצל החלושי כוח נחשב זה המקום גדול, וצריכים ללך שעה מרובה עד שעוברים אותו המקום. וכמו כן למעלה, כל מה שהכוח גדול יותר, המקום נקטן אצלו יותר. וכן למעלה למעלה, עד שהמקום נתבטא לגמרי. רק שבשכלנו אי אפשר להבין כל זה, כמו שאי אפשר להבין בחלום את האמת של כל אותו הזמן, שנדמה בחלום אינו כלום באמת, כמו כן גם אנו אפשר לנו להבין. וכל הזמן שלנו אינו כלום למעלה בשכל הגבוה כנ"ל. תורה ס"ב אלה המסרי בני ישראל. איתא במדרש שמסרי בני ישראל, דהיינו הנסיעות שבני ישראל נוסעים ממקום למקום, הם מחפרים על אלה אלוקיך ישראל. היינו על פגם עבודה זרה. כי אפילו כשאין עובדים עבודה זרה, יש פגם עבודה זרה. כי קלקול האמונה היא גם כן בחינת עבודה זרה. וכמו שמובא בשם הבעל שם טוב על פסוק "וסרתם מעבדתם אלוהים אחרים" שתכף כששרים מהשם יתברך הוא עבודה זרה. ועל ידי של ישראל נתכפר. וכל זמן עד שיש עבודה זרה בעולם אחרון נף בעולם נמצא. כשנתכפר פגם אמון עבודה זרה כנ"ל נמצא רק נף ונמשה חכמנות. בעיקר החמנות הוא בבחינת וקהל שכה ייתן לכנו רחמים, לכן די כאן. היינו שהשם יתברך ייתן לנו החמנות, שימסור את החמנות בידינו. כי אצלו יתברך יכול להיות שגם החולת קשה וכל האיסורים הם החמנות שלו. כי בוודאי כל מה שהשם יתברך עושה לאדם, אפילו איסורים קשים, הכל הוא רק החמנות. אבל אנו מבקשים שייתן למסור בידינו את האחמנות, כי אין אנו מבינים החמנות שלו. וגם איננו יכולים לקבל אותו רחמנות שלו כנ"ל. רק שהשם מטבח ייתן בידינו את הרחמנות שאנחנו בעצמנו נרחם עליהן. ואצלנו רחמנות בפשיטות, להתרפא מן יכול וכיוצא. ישראל, ראשי תיבות, כן שכה ייתן לכם רחמים. כנ"ל, כי הרחמנות נעשה על ידי אלה מסי בני ישראל כנ"ל. תורה ס"ג דע כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, שלח עימיהם ניגון של ארץ ישראל. וזה סוד, פקחו מזמרת הארץ בכלליכם, מבחינת זמר וניגון ששלח על ידם ליוסף. וכמו שפרש רש"י מזמרת לשון זמר וכו', כי כי כל רואה ורואה לשון ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. גם אינו רואה תמיד מקום אחד, ולפי העשבים והמקום שרואה שם כן יש לו ניגון. כי כל עשב העשב יש לו שירה שאומר, שזה מבחינת פרק שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרואה. בזה זאת מה שכתוב התלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. בשם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופש כינור והורגב. כי תכף כשהיה בעולם רועה מקנה, היה תכף כלי זמר כנעד. ועל כן דוד המלך עליו השלום, שהיה יודע נגן, על כן היה רועה כנעד. גם מצינו באבות העולם כולם, שהיו רועי מקנה. וזה בחינת מקנף הארץ זמירות שמענו. האם שזמירות וניגונים יוצאים מקנף הארץ? כי על ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון כנד ועל ידי שהרועה יודע ניגון על ידי זה הוא נותן כוח בעשבים ואז יש לבהמות לאכול וזה מבחינת הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע היינו שהניצנים גדלים בארץ על ידי הזמר והניגון השייך להם כנד נמצא שעל ידי הזמר והניגון שהרועה יודע הוא נותן כוח בעשבים ויש מרעה לבהמות גם הניגון הוא טובה לרועה בעצמו, כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות, היה אפשר שימשיכו ויורידו את הרועה מבחינת רוח האדם לרוח הבאמיות, עד שיראה הרועה את עצמו, בבחינת, וילכו לראות את צאן אביהם וכו', ופרש רש"י שהלכו לראות את עצמם. ועל ידי הניגון הוא ניצול מזה, כי הניגון הוא התבררות הרוח, שמבררין רוח האדם מן רוח הבהמה. מבחינת מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא, היא למטה. כי זהו עיקר הניגון, ללקט ולברר רוח טובה, כמבואה במקום אחר. ועל כן על ידי הניגון נצול מרוח הבעמיות. כי נתברר רוח האדם מרוח הבהמה על ידי הניגון כנ"ל. ויש חילוקים רבים בנגינה, כי יש ניגון שלם. ויש ניגון שהוא בכמה בבות, ויכולים לחלקו לבבות בעניינים. ודע שהמלך יש לו כל הניגון כולו בשלמות. אבל השרים אין להם רק איזה חלק בניגון, כל אחד לפי מקומו. ועל כן אמר דניאל לנבוכדנצר, אנטו אילנה וכו' הוא מזון לכולה בן. כי נבוכדנצר שהיה מלך, ויש לו כל הניגון, על ידו נמשך כל המזון.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 היינו שיקחו בחינת הניגון הנ"ל, שהוא בחינת זמרת הארץ כנ"ל, בכלים שלהם, והורידו לאיש מנחה, מעט צורים ומעט דבש, נכרות, ולות, בוטנים ושקדים, הם בחינת משקולות ומידות הניגון, כי הניגון נעשה מגדולי הארץ כנ"ל. תורה ס"ד, <coughs> מה שאנו רואים שכל הנגידים הגדולים כמעט כולם משוגעים ממש, כמו שהם רואים בחוש, שכל מי שהוא עשיר, יש לו שיגעון גדול, דע כי הממון עושה אותו משוגע. כי הממון הוא מנפילת העשירות של הנביאים. כי כל הנביאים היו עשירים, והנבואה רק שבאה על הנביא, היה כמו משתגע, כמו שפרש רש"י, והתנבא, והשתתתי. ואצל הנגידים הנ"ל נעשה על ידי הממון שיגעון גמור. ועל כן הם נעשים משוגעים על ידי השוויון שלהם. תורה ס"ה כשמקנאים קנאת השם צבקות נחשב כמו צדקה. כמו שכתבו התוספות בפרק השותפים על מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה: צדקה תרומם גוי אלו ישראל וחסד לאומים חטאת אלו העקום שכל חסד שעושים היא והביאו ראיה מנבוזרדן עיין צ'מי וכתבו את אוספות שם, ונבוזרדן עשה צדקה שקינה לה קדוש ברוך הוא. נמצא שקינאת השם צבא הוא כמו צדקה. תורה ס"ו הצדיק הוא מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל. דהיינו, כשיוצא אחד חוץ לשורה, הוא פורה כל, אזי הצדיק מוכרח לעשות תשובה בשבילו. על פי משל, שפעם אחת נשאו שני בני אדם עם סוס מבוהל ומשוגע ונשא אותם הסוס בשליחה מן העגלה ועמד אחד והתחיל להכות את הסוס באגרוף והכה אותו הרבה ושחק ממנו השני ואמר לו הלוא אתה מכה את ידך ומה תועיל להסוס הכה זו רק אתה צריך לקח, לקח רצועה שמקים בה הסוסים אותו והלך ועשה כן ולקח רצועה והתחיל להכות את הסוס ועמד הסוס ורץ בבהלה גדולה. הוא ברח ונסע אותם והשליך אותם לתוך רפש ותית. והסוס ברח לו להלן, נמצא שגם זה אין עץ ויעצו אותו שיעשה כך, שייקח חבל יפה, ויקשור את הסוס לאיזה אילן, ויכה אותו הרבה, ובזה ילמדו להיטיב, ועשה כך. וייקח הסוס הרבה, ונתייגע. וראה שגם זה אין עץ כי אין לו כדאי הסוס כולו בעד ההגייה והקוצר רוח שיש לו על ידי העקה ואין תקנה לסוס כזה, רק לירות אותו על ידי קנה שרפה וזה צר לו. כך, כשאחד יוצא לחוץ ואין לו מתנהג כשורה, אין יכולים למצוא את צהר רע לעשות לו. כי היה אפשר להעניש אותו בעצמו על ידי שליח ובאופן אחר. אך כל העונשים הם נוגעים לצדיק בעצמו. כמו שמצינו אצל השם נדבר, שבכל צרתם לא צר, כי הם חלק אלוקא ממעל. ועל כן כשיש להם צרה חס ושלום, לא צר כביכול. כמו כן אצל הצדיק גם כן. כי גם אנוש לצדיק לא טוב, כי העונש שמעניש את אחד, הוא נוגע לצדיק בעצמו. כי האדם נתאווה מארבע יסודות, אש רוח מים עפר. וכל אלו ארבעה יסודות נמשכים מיסוד הפשוט, שהוא בחינת הצדיק, בחינת צדיק כסוד עולם. שהצדיק הוא בחינת יסוד הפשוט, שממנו נמשכים כל ארבעה יסודות. בבחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. נער יוצא מעדן זה בחינת צדיק כסוד עולם, בחינת יסוד הפשוט. אשר משם ייפרד ארבעה יסודות, שהם מבחינת ארבעה ראשים כנ"ל. נמצא שכולם נמשכים מהצדיק. ועל כן, אם הוא מעניש את אחד, נוגע את הצדיק בעצמו. ועל כן גם אנוש לצדיק לא טוב, כנ"ל. וזה שאמרו הבעלי מוסר, שכשבאים לצדיקים ורואים אותו, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך", ראוי שימצא את עצמו בתוך הצדיק. שיסתכל בעצמו על כל המידות, איך הוא אוחז בהם על ידי ראיית פני הצדיק. כי כל המידות נמשכים מארבעי היסודות הנ"ל, כמובן. ועל כן, כשרואה את הצדיק, שהוא בחינת יסוד הפשוט, כל ארבעי היסודות, ראוי לו שיסתכל וירגיש על ידי זה איך הוא רוחז בכל המידות שבאים מן ארבעי היסודות שנמשכים מהצדיק, שהוא בחינת יסוד הפשוט כנ"ל. וזה, והיו עיניך רואות את מוריך, שהם ארבעה יסודות שמהם נמשכים כל המידות, שכולם נמשכים מהצדיק כנ"ל. ועל כן כשרואין את הצדיק, שזה בחינת והיו עיניך רואות את מוריך, על ידי זה רואין בעצמו איך הוא אוכל בכל המידות, שבאים מארבע יסודות אש רוח מים הפך שנמשכים מהצדיק כנ"ל. בזה שקוראים העולם את מחורת יום הכיפורים שם השם, כי אחר יום הכיפורים אז נתגלה בחינת שם השם. וזה שנצטרו תכף למחרת יום הכיפורים על שבת. כי למחרת יום הכיפורים נתרצה השם דבר לישראל והזהירם על מלאכת המשכן. ואז הקהילם משה והזהירם על שבת, כדי שלא יטעו לומר שמלאכת המשכן דוחה שבת. נמצא שבת. ושבת שמע דקות שבריחו. כי אז אחרי יום כי כשמענישים את אחד, עוקרין או אותו משורש חיותו. כי אפילו שארו נשים אנשים נקראים בחינת מיתה. כמו שכתוב, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, שנעשו עניים. <coughs> והשם הוא החיות, בבחינת נפש חיה הוא שמו. ושמו משותף בשמנו כביכול. ועל כן כשיש לישראל איזה עונש, חס ושלום, נוגע את עצמו יתברך כביכול. כי עיקר העונש נוגע באחיות שהוא ה' ושמו משותף בשמנו כנ"ל. ועל כן כשאמר משה ואם אין מחני נא, וישיבו ה' יתברך מי אשר חטא לי ימחנו וכו', ביקש משה שיעשה למען שמו הגדול המשותף בשמנו. כי מאחר ששמו יתברך משותף בשמנו נמצא כשיעניש אותם נוגע את עצמו יתברך כביכול כנ"ל. ועל כן אמרו אבותינו זכרונם לברכה הוא אינו שש וכו'. כי נוגע בעצמו יתברך כביכול. כי שמו משותף בשמנו כנ"ל נמצא כשנתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ביום הכיפורים ואמר סלחתי כדבריך אזי כביכול נגדד שמו יתברך משותף בשמנו כנ"ל ועל כן נצטרו תכף אחר יום הכיפורים על שבת כנ"ל. כי שבת שמת ושבריח הוא כנ"ל. ועל כן קוראים אחרת יום הכיפורים שם השם, כי אחרי המחילה והסליחה שנעשה ביום הכיפורים, נגדל שם השם כנ"ל. חיבור, <חיבור> התחלת התורה בסופה. תורה ס"ז בראשית לעיני כל ישראל כי יש עננים דמחסיאן על הנה שהם רובי, רומי רבתי ורומי זעירתא, כמובן וזה בחינת בשבו העבים אחר הגשם זה מאור עיניים שהולך אחר הבכייה כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה שעל הבכי הולך ומסתלק מאור עיניים וזה בחינת שקיעת האור במערב כי במזרח חמה זורחת ובמערב שוקעת נמצא שמערב הוא שקיעת טהור וכל זה על ידי בחינת הבכי שהידון מסתלק מאור העיניים כנ"ל שזה בחינת שקיעת טהור כנ"ל כי מערב ראשי תיבות רחל מבכה על בניה כמובן בכתבי אריזה היא שכינה במערב והשכינה בוכה ומייללת כביכול על ישראל לבחינת רחל מבכה על בניה מהנע להנחם על בניה כי איננו, שהיא בוכה על צרת ישראל המבוזרים בגויים ואין עמל מקומם. ועל כן שקיעת האור במערב, כי על ידי מסתלק מאור עיניים, שזה בחינת שקיעת האור כנעד. וזה בחינת כותל המערבי, ששם השכינה בוכה ומיילדת על חורבן בית המקדש, כי במערב שם רחל מבכה על בניה ויש מאורי אור ומאורי אש. והם זה לעומת זה, שכשיש כוח למאורי אור, אזי נכנעים מאורי אש, וכן להפך, חס ושלום, שכשנכנעים ונסתלקים מאורי אור, חס ושלום, אזי מתגברים מאורי אש. וזה בחינת חורבן בית המקדש, בחינת ממרום שלח אש בעצמותי, כי נתגברו מאורי אש על ידי שנסתלקו מאורי אור, ובחינת רחל מבכה על בניה. כי הבחייה הוא בחינת הסתלקות מאורי עור כנ"ל. ואזי מתגברים חס ושלום מאורי אש, בחינת ממרום שלח אש וכולי כנ"ל. וזה בחינת העלמה, שנתעלם היופי והפאר של כל העולם. כי יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו. ובחינת ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. ובחינת יפה נוף משוש כל הארץ. כי זה הצדיק האמיתי שהוא מבחינת יוסף, הוא הידור והיופי של כל העולם. וכשזה היופי נתגלה בעולם, דהיינו, כשזה הצדיק שהוא היופי של כל העולם, נתפרסם ונתגדל בעולם, אזי נפתחים העיניים של העולם, שכל מי שנכלל בזה אכן האמת של זה הצדיק, שהוא החן והיופי של העולם, דהיינו שמתקרב אליו ונכלל בו, נפתחים עיניו ויכול לראות. והעיקר להסתכל על עצמו, כמבואר לאל, שהילדה שמתקרב לצדיק אמיתי, שהוא בחינת צדיק יסוד עולם, יסוד הפשוט, כל ארבעה יסודות, בחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד ויהיה לארבעה ראשיים, נער יוצא מעדן זה בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא בחינת יסוד הפשוט, אשר כשמתקרב אליו על ידי זה ראוי לו להסתכל בעצמו על כל המידות, איך הוא רוחז בהן. כי כל המידות נמשכים מן ארבע היסודות, כידוע, וארבעה יסודות נמשכים מן הצדיק הנ"ל. ועל כן, כשנתגלה זה הצדיק, שהוא החן והיופי של העולם, כל מי שמתקרב ונכלל בזה אכן האמת, נפתחין עיניו ורואה ומסתכל על עצמו, איך הוא רוחז בכל המידות שנמשכים מארבעה יסודות. שהם נמשכים מהצדיק כנ"ל, וגם יכול לראות הוא להסתכל בגדולת השם, הוא מסתכל בעולם, על ידי שנפתחו עיניו, על ידי התגלות הפאר של הצדיק האמת כנ"ל. כי כשזה הצדיק נתגלה ונתפרסם בעולם, זה בחינת שם. דהיינו שנתפרסם ויש לו שם בעולם. ובתוך זה השם של הצדיק האמת מלובש ומשותף שמו ידבך. כי שמו משותף בשמנו. נמצא כי נתגדל שם הצדיק נתגדל שמו יתבח וכל מה שנתגדל יותר שם הצדיק נתגדל יותר שמו יתברך כביכול כי שמו משותף בשמנו כנ"ל ושם ה' הוא בחינת השם אחד ושמו אחד כי שמו יתברך הוא אחדות פשוט אך למטה משתלשל ממנו ומשמו יתברך בחינת ארבע יסודות כי שמו אחד יתברך הוא בחינת ארבע אותיות השם ועל כן למטה נשתלשל משמו יתברך בחינת ארבעה יסודות ומתחילה משתלשל מארבע יסודות אשר הם בחינת תלת גב נגדיהנה ובת עין ואחר כך משתלשל ארבעה יסודות ומקודם משתלשל לבחינת צדיק יסוד עולם שממנו נמשכים כל ארבעה יסודות וזה ראו כי השם בשם בצלאל ראו די כי על ידי שם בצלאל על ידי זה ראו, כי על ידי זה נפתחין העיניים ורואים כנ"ל. וזה כי קרא השם בשם בצלאל. היינו כי השם הוא בשם בצלאל, כי שמו משותף בשמנו, ועל ידי זה ראו הוא כנ"ל. כי כוח הראות נמשך גם כן מבחינת השם, שהוא בחינת ארבע יסודות, שמשם נמשך תלת גב נמדיהנו בתיים כנ"ל. וזה בחינת שבת, ש"בת. שין, תלת גב נינדהנה, בתיים, כי שבת שמע דקות שבריחו. גם הצדיק הוא בחינת שבת, כמו שכתוב, אנטו שבת דקולי יומן. וזה ראו כי השם נתן לכם את השבת, ראו די כי שבת שהוא שמע דקות שבריחו, הוא כוח הראות, בחינת תלת גב נינדהנה ובתיים כנד. ועל בכל מקום שנזכר בניין בית המקדש, נזכר שבת. כמו שכתוב, עת שבתותי תשמור ומקדשי תיראו. וכן, בכל מקום שהזהיר על מלאכת המשכן, הזהיר מקודם על שבת. כי שבת מאיר לבית מקדש, כי המקדש הוא גם כן בחינת עיניים, כמו שכתוב, גאון וזכה מחמד עיניכם. ושבת הוא בחינת הגבנין המאירים במקדש. כי שבת וזה בחינת מוחים, כי מתחילה נעשה מבחינת שם השם, שהוא ארבע אותיות, בחינת ארבעה מוחים, בחינת ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתמונה ובדעת ובכל מלאכה. חכמה, תמונה ודעת ובכל מלאכה, זה בחינת ארבעה מוחים, שהם נעשים מבחינת שם השם. כמו שכתוב ראו כי קרא השם בשם בצלאל, ואמלא אותו וכולי בחכמה ובתמונה וכולי. ואחר כך נעשה בחינת תלת גב נגדיהן או בתיים ואחר כך ארבעה יסודות כנ"ל. בשביל זה נקראים הצדיקים עיני העדה כי על עדם נפתחים העיניים כנ"ל. ואזי כשנתגלה האפר והיופי של הצדיק האמת ונתגדל שמו שזה בחינת הגדלת שמו נדבך כביכול כנ"ל שהעדה נעשים נמוכים מכוח הרעות ונפתחין העיניים כנ"ל אזי יש לעולם בעל בית שהוא משגיח על העולם וזה הבחינה עד בראשית ראש בית ראש זה בחינת מוחין בית זה בחינת בית המקדש שעיקר קיומו על ידי בחינת המוחין שהיא גב נמדיין או בתיים בחינת שבת שמאיר לבית המקדש כנ"ל גם בית זה בחינת הבתים של התפילין ששם הם המוחין ועמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתמונה ובדת ובכל מלאכה. ועמלי דייקה, בחינת הבתים שהמוחים ממלאים אותם, וזה יש בעל הבית בחינת ראש בית שהוא מחזק בדקי הבית. כי תיקון בית המקדש הוא על ידי זה כנעת. אבל יש חס ושלום ההפך ממש, כשנתפרסם חס ושלום מי בו שם השם כלל. וכשנתפרסם ונתגדל שמו של זה כביכול נתמעט ונתעלם שם השם. ואזי נתגדלים בעולם בעלי שמות וקדרים שקוראים תתרים, ובאים לעולם חס ושלום דברים שאין מועיל להם כי אם שמות הטומאה חס ושלום. שכל זה הפך שם השם. כי נתעלם שם השם חס ושלום, ואזי נסתלקין ונכנעין עם עורי חס ושלום, שהם בחינת מאור העיניים, בחינת לת גב ובתיים. שנמשכים בשם ה' כנ"ל, וכשנכנעים מעורי אור, אז הם מתגברים מעורי אש. ומזה באים שרפות בעולם חס ושלום, על ידי שמתגברים ומתגדלים בשם אלו המפורסמים של שקר, שעל ידי הזה אין מתעלם חס ושלום. ונכנעים מעורי אור ומתגברים מעורי אש, בחינת ממרום שלח אש, שזה בחינת שרפת בית המקדש, שנעשים גם כן על ידי הסתלקות מעורי אור. שעל ידי זה נתגברו מעורי אשכנל. וזה בחינת ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה. יסודותיה זה בחינת ארבע יסודות שנמשכים מבחינת מעורי אור, מבחינת תלת גב מדיהן או בתיים, שנאכלו ונשרפו על ידי ויצאת אש בציון, על ידי התגברות מעורי אשכנל. והנה מה שעבר היינו, כי כבר נשרף בית מקדשנו. אך כעת, שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו. ולחזור ולבנות בית מקדשנו, ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום בניין בית המקדש, רק להשתדל בבניינו. על כן מאוד צריך להיזהר לקום בחצות, להיות מתעבר על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שירחב בית המקדש, ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב עתה בניין בית המקדש ונחשב גם כן כאילו הוא גרם להחריבו. על כן צריך להיזהר מאוד לקום בחצות ולהיות מתאבד מאוד על חובם בית המקדש. והשם יתברך הבטיח לכל המתאבד על ציון, לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. פאר תחת אפר דייקה, פאר זה בחינת המוחים, בחינת תפילין, בחינת ראש בית, בחינת כלליות הגוונים, בחינת תלת גב עם דהנה ובתיים, בחינת מעורי עור, בחינת שבת המאיר לבית המקדש כנ"ל. תחת אפר אפר זה בחינת מעורי אש, שהוא ההפך מהנ"ל. היינו שיהיו נכנעים מעורי אש, שעל ידם נשרח בבית מקדש, ויתגברו מעורי אור, שהם קיום הבית מקדש כנ"ל. וזה עופר תחת אפר כנ"ל. נמצא שעל שהוא מתאבל על בית המקדש, על ידי זה הוא מכניע מעורי אש, ומתגברים מעורי אור, שהם בחינת שבת כנ"ל. וזה מתאבל, ראשי תיבות, לא תבהרו אש בכל מושבותיכם. כי על ידי שמתאבלים, נכנעים מהורי אש כנעד. וזהו ביום השבת. כי אזי מעירים מהורי אור, שהם מבחינת שבת, מבחינת תלת גב, מבחינת דיינה ובתיים, שהם מעירים לבית המקדש, מבחינת "את שבתותיה תשמורו, ומקדשית תיראו כנעד". וזה שכתוב לעשות את השבת דורותם. ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, לדירתם כתיב לשון דירה. היינו כי על ידי שבת, שהוא בחינת מעורי אור, על ידי ראש בית. מבחינת הבעל הבית של העולם, היינו הצדיק האמת, שהוא היופי והפאר של העולם, שהוא מבחינת יוסף, מבחינת יוסף הוא השליט, הוא המשביר וכו', מבחינת ראש בית, מבחינת בעל הבית של העולם, כי על ידו קיום הבית מקדש וקיום הבתים והדירות של ישראל כנעת. ועל ידי שנתגדר השם של זה הצדיק, שהוא מבחינת ראש בית, על ידי זה נפתחין העיניים של ישראל כנעת. וזהו בראשית לעיני כל ישראל. בראשית היינו ראש בית, בחינת הצדיק הנ"ל, שהוא הפאר של העולם כנ"ל, הילדו נפתחין עיני כל ישראל כנ"ל. וזה בחינת הספד על סילוק הצדיק, כי בראשית הוא הספד על נוח. היינו מאמר הנ"ל על בראשית הוא הספד על סילוק הצדיק שהוא בחינת נוח, כי שם נאמר מבחינת העלמה שנתעלה בפאר של ישראל. היינו שנסתלק ונתעלם הצדיק שהוא הפאר של ישראל. והנה, להצדיק שנסתלק אין לו הפסד כלל במה שנתעלם ונסתלק. כי אם נתעלם ונסתלק מכאן הוא גדול ומפואר שם בעולם הבא. מבחינת את האלוקים מתהלך נוח. אבל על הדור היתום שנשארו ועל התולדות, דהיינו הבנים שנשארו, הוא רחמנות גדול מאוד. ואליהם נאמר כמקונן אלה תולדות נח, כמקונן ואומר אלה הם התולדות והבנים של הצדיק, בחינת נח שנסתלק, ואלה הם התולדות היתומים שנשארו. כי דע שכל הדורות כולם נמשכים מן הצדיק שהוא הראש, מבחינת ראש בית, מבחינת הבעל הבית של העולם, כנ"ל, מבחינת קורע דורות מראש, שכל הדורות נמשכים מן הראש, דהיינו הצדיק כנ"ל. ואזי כשיש זה הצדיק שהוא הראש בית, אזי יש בחינת ראש ויש בחינת בית. ואזי כולנו, דהיינו כל בני הדור, כולם בחינת בני בית. אבל כשנסתלק ונתעלם זה הראש, שהוא הפר, בחינת שם השם כנ"ל, אזי מתגברים חס ושלום שמות של הטומאה של החיצוניים, שזה בחינת מפורסמים של שקר כנ"ל. והן מבחינת ראש של הסית ראחה, שהוא כנגד ראש הנ"ל דקדושה, בחינת ראש כל חוצות, שזהו בחינת ראש דסית ראחה, בחינת מפורסמים של שקר, בחינת שם הטומאה של החיצוניים חס ושלום. ואזי אין בית, מתגלגלים בחוצות חס ושלום, ועל כן נקרא ראש כל חוצות, כי נתעלם חס ושלום מבחינת ראש בית. ואזי אין בית ומתגלגלים בחוצות חס ושלום. ועל <אז> זה <אז> נאמר, תשתפכ נא אבני הקודש בראש כל חוצות, בני ציון היקרים המסולאים בפז וכו'. דהיינו, שישראל קדושים מתגלגלים חס ושלום בראש כל חוצות, כי נסתלק ונתעלה מראש בית, דהיינו הצדיק האמיתי, ונתגבר חס ושלום ההפך שהוא בחינת שם הטומאה של החיצוניים. תחילת ראש כל חוצות כנ"ל. וירמיהו הנביא היה מקונן ומכבד דם ישראל שנשפך. והיה משתתף בצרתן, והיה רואה ישראל מוליכים בקולרים וידהון מעדקים לאחורה, ברכה יהיה הצווארון. והיה משתתף עמהם, והיה מקונן על כל טיפת דם של ישראל, בני ציון היקרים ומסולאים בפז וכולי, תשתפכנה על קודש וכולי. וזהו אלה תולדות נוח, היינו כמקונן על התולדות שנשארו כנ"ל. וזהו נוח איש צדיק תמים היה, היינו שהיה ונסתלק וכו' לכנ"ל. והנה כל הדורות כולם נמשכים מן הצדיק שהוא הראש, בחינת קורע דורות מראש כנ"ל. וזה בחינת אלה נוח, שכל התולדות, כולם נמשכים מנוח בחינת הצדיק, בחינת הראש, בחינת קורע דורות מראש כנ"ל. ודע, זה בחינה עד קורע דורות מראש, בחינת הידור האתרוג, שנמשך גם כן מהראש הנד, הצדיק הנד, שהוא הראש והפאר וההידור של העולם כנד. והנה עיקר ההידור הם ישראל, כי על פי שגם חם ויפת הם תולדות נוח, אף על פי כן עיקר ההידור ישראל שבאים מבני שם. וזה בחינה עד הידור מצווה עד שליש, זה בחינת שם, שהוא שליש משלושה בני נוח. והאם בסנדרים קי"א מה שדרשו על פסוק והשלישי תיוותר בה, שלישי של נוח, שלישי של שם. שהוא עיקר ההידור והפאר כנ"ל, והוא בחינת שם, שם דייקה, בחינת שם הקודש, שהוא בחינת פאר והידור כנ"ל. והבן היטב לקשר כל זה עם מה שמבואר לאל במאמר בראשית ובסימן ס"ו, כי הכל מקושר יחד, העין שם היטב. שייך לאל רחל מבכה על בניה, זה בחינת אולמתה שפירתא דלית לה עינין. כי רחל הייתה יפת תואר ויפת ועל כן עיקר ההולדה של הצדיק, שהוא בחינת יוסף, שהיה יפת תואר ויפה מראה, אבל עכשיו בגלות, אחר החורבן, היא בחינת רחל מבכה על בניה. ועל כן היא בחינת אולמתה כי מאור עיניים מסתלקין על ידי הבכי כנ"ל. והבן היטב. ועל ידי זה מקושר היטב מאמר הנ"ל, שמתחיל לדבר מעניין רחב מבכה בניה, ואחר כך מדבר מהעלמה שנתעלם הצדיק כשהוא הפער והיופי מבחינת יוסף, מבחינת ויוסף עף לתואר וכו', כי הכל עניין אחד. כי עיקר הורדת הצדיק כשהוא מבחינת יוסף וכו' כנ"ל, ומרחל וכו' כנ"ל. וכולי כנ"ל <S devent También Trustee> <fazla>